Hola, bon dia. dijou, Rebella de Sant Joan. Jornada encara variable, l'espera d'una nit en conjunt bastant tranquil·la. Ara en parlarem. De moment hem de passar doncs, a parlar d'algunes precipitacions. Aquesta nit matinada que han deixat fins a 12 litres per metre quadrat. Aquí els de Cerdanya, 8 litres a d'ast, 6 litres... Es caldes engordant, dos litres a Coll de Nargó o un litre per metre quadrat a la Seu d'Urgell. Un dia que es prepara encara bastant variable al Pirineu, núvols i clarianes. A la tarda no descartem algun xàfec molt local cap a l'entorn del Cadí o del Port del Comte, més sol aquesta tarda ja cap al sector del Pla i l'Altiplà, i amb temperatures avui les màximes entre 2 i 4 graus inferiors a les d'ahir. La propera nit, com dèiem, pinta en principi tranquil·la, cel bàsicament serà cap a les comarques de l'interior, encara amb núvols i clarianes a muntanya, Pirineu, Prepirineu, i atenció, aquesta propera nit ens haurem d'abrigar i forces esperem de matinada una mínima doncs, de 9 graus a Puigcerdà, 10 graus a Andorra a la Vella, 12 graus a la Seu d'Urgell o 15 graus només a la ciutat de Lleida.